Vi säger tack så mycket till P1-morgon och rullar igång Ring P1. Dags då för veckans första Ring P1 alltså. Och dags för mig, Agneta Furvik och mina kollegor här i Radiohuset i Malmö. Ta över ledningar och mikrofon och förstås telefonen. Det är alltså vi som svarar den här veckan. Men numret till Ring P1 är samma som alltid. 099 510 10. Kom igen, ring oss och var med i debatten. Allra först, god morgon och välkommen till Mats Hammarsten i Borås. God morgon, hej. God morgon, hej. Du är lastbilschaufför, har jag hört. Ja. Ja, ja det är lite därför du ringer, va? Ja, lite därför och uh, lite rent generellt också. Jag har fått lyssna på ett program, i det var i fredags. så mm. diskuterade de kommunerna vill ville ha mer pengar och han från uh, regeringssidan talade om att de hade så minskade skatteintäkter och att det var så massa problem, va? Ja, och så börjar man titta så omkring, bara från sedan var det en debatt som det ringdes in mycket till P1 om det här med att färdtjänst, då ringer det från Järfälla till exempel och ska boka en resa till Huddinge, då går det via, via Baltikum. Ja, att de har sina sådana här kolcenter och växlar ja, i, i andra länder. Moldavien också tror jag ja, och lite också. andra länder, ja lite snabbutbildade. Och så kan man ju snabbt tro då att det är ett svenskt företag som, som har köpt eller sålt tjänsten till staten. Ja. Men de här människorna är ju inte anställda i Sverige. De är anställda i det landet där de jobbar. Det är väl det som är hela affärsidén va? Då blir det lägre mm. löner. Staten betalar ut pengar till det svenska bolaget va? Ja. Och jag menar, men Situationen och krisen som är här i landet just nu med arbetslösa och allt detta. Detta är alltså pengar som går rätt ut i Sverige. Beskattas utomlands som inkomst i det landet de bor och konsumeras där. De bara försvinner. Hade du istället varit ett krav från svenska regeringen att vi lämnar en på det här jobbet men det ska utföras med folk anställda i Sverige. Mm. Då får de inkomstskatt, de får arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, konsumtionen från. från svenskarna sker i Sverige med allt vad det innebär om om så. Och, och pengar som går tillbaka till statskassan, eller hur? Mm. Men eh, har detta... Alltså jag fattar inte riktigt. Det, det, hela världen går ju mot, mot en eh, motsatt utveckling. Man pratar ju om det här med protektionism, alltså att man skyddar jo. den egna statens ekonomi. Att Det ska ju bli mindre och mindre av det. Det hörde vi ju inte minst här i helgen. EU hade extra toppmöte om finanskrisen och Eh, ja, det... USA har sagt, har man varit orolig där att man ska bli mer och mer protektionistisk nu i, i dåliga tider? Jo, men det, det, det som är intressant är att när vi skulle gå med i EU så var det en, det var en enormt problem vi hade med EU. Och det var det att inom hela EU får man sälja sprit. Och det, där såg Sverige till att skaffa sig ett undantag och förlängde och hade sig. För det var viktigt för Sverige, va? Mm. Du skulle du se ett, ett, det låter som du skulle vilja se ett undantag för det här också, Nej, men alltså, det här undantaget finns i de andra länderna. Du, till exempel, du kör inte med lastbil, du, du kör inte någon inrikes trafik med, med en utländsk bil i Tyskland. Det är ett färstopp. Alltså, du kan inte bli, du, du Mats, som är svensk lastbilsförför, du kan inte bli anställd i något annat EU-land och köra där? Jo, jag kan bli anställd i ett annat land, men jag kan inte som svensk åkare åka och sitta och köra mellan Hamburg och Berlin på linje. Det, det är inte tillåtet. Och vi säger som Holland, där har jag klara papper på. I Holland kör du inte en Hollands bil om du inte är anställd i landet. Aha. Du kan inte vara inhyrd från en polsk bemanningsfirma och sitta och köra en Hollands bil. Men hur ser det, det ut i Sverige varit... då? I Sverige går det ja. hur bra som helst. Så det är olika regler där. Det är helt olika regler. Jag vet ingen namn här nu, men jag kan nämna ett par stycken stora containertransportörer i Göteborgsområdet. Ja. Som körs med enbart parker. Och det, det ena företaget har 50 bilar. Och personen som äger åkeriet äger också bemanningsföretaget i utlandet. Där personalen hyser för honom. Mm. Och en god vän till mig jobbade. Han fick alltså ut 21 000 kronor kontant för en månads arbete. Mm. då åker han hem till Polen. Så, så, så, där han har sitt eget bolag med sig själv som, som, som, som tillgång. Så betalar han 8% skatt hemma i Polen på sin inkomst och konsumerar pengarna där. Istället för att då betala svensk skatt medan då är som verksamhet ja, sker det. i Sverige. Mm. Alltså jag, jag, jag men du är ju ja. vanligt folk tror att om du sitter en polacker och kör en svensk bil i Sverige att han jobbar i Sverige men det gör de inte. De är, de är alltså inhyrda. Men just när det gäller lastbilstrafik så tänker jag i alla fall att det ligger i sakens natur. Att man kör över gränser och man kör i olika länder och det handlar ju om transporter. Men du, alltså det är ett steg till här att man eh, trixar till. är det inte trixar, det är inte olagligt. men. Eh, Nej, just det är det inte jag förstår. Men, men alltså det skulle det du vilja. Ja, det skulle du vilja. Åkeriföreningen sku... och, och, har polisanmänt med ett åkeri mm. som kör åt ICA bland annat, med polska bilar i Sverige. Mm. Polska bilar, polska chaufförer, dansk företag. Titta och kör. Ren inrikes i Sverige. Vad förlorar Sverige på detta då? Ja, för det första hade det varit en svensk bil så hade de fått eh, alla svenska avgifter. vägtrafikskatt, skatt etc. etc., etc. de hade fått arbetsgivaravgifter på den som kör, kör bilen som är anställd. De hade fått eh, hans inkomstskatt och allt detta. Mm. Hela den biten går ju förlorad. Eller hur att är att till ett utländskt mm. företag. Mm. med billig arbetskraft från öst som utför jobb som, ha, som hade varit tungt att utföras utav en annan jag, jag säger ingenting om bilar som kommer utifrån och kör till Sverige och lastar ut igen mm. men du det tycker du det ska här. vara en, antingen ska det vara tillåtet för alla eller ja. förbjudet för alla Nej, så tyckte, här. det skulle vara så, ganska enkelt så här att vem som helst inom EU är välkommen att jobba i Sverige, men du ska, du ska skatta i Sverige och vara anställd i Sverige. Okej, okay, jag fattar Mats, där är din poäng och um, vi tackar för det samtalet och den um, idén så får vi se om det är andra som tycker annorlunda eller samma. <laughs> okay, ja. jag jag. Tack ska du ha Mats, sammanställning Borås. Vi, vi går direkt till Uppsala, så är välkommen till Ulf Lagerholm, hallå där. Ja, jag heter Ulf Lagerholm. Jag heter egentligen Ulf Lagerholm Schmitt. Jag bytte namn en gång i tiden. Det ena är pappas namn, det den är mammas namn. Ja, det ser man. Och det var inte riktigt det det skulle handla om. Nej, men det har du viss bakgrund till det jag kommer att säga. Ja, kom igen. Jo, det är så att jag, när jag var i... 25-årsåldern så tjänst gjorde jag som eh, åklagare under en del av min tingsnotarietid. Mm. Och jag råkade då till exempel på faktiskt vara arbetskollega till Hans Olmer och PGNS som var på samma åklagarenhet som jag. Och då var det på det sättet att eh, som jag uppfattade så var vi alltid när vi kallade till förhör Hallå, ja. Ja, jag lyssnar. Så visar vi tvungna att tala om varför vi hämtade en person. Ja. Men idag har man vänt upp och ner på det här. Och det vet jag därför att nu är jag 70. och alltså har startat en juridisk byrå och hjälper lite folk, va? Ja. Och då visar det sig att när man kallar folk till förhör så talar man inte om varför och vad det frågan om. Utan det får man veta först när man kommer till polisen. Vi väntar nu lite. Om polisen kommer och hämtar mig... Ja, allting kommer att hämta dig. De behöver ja. bara kalla dig till... Har, de misstänker att du har gjort någonting. Du, inte alls kallas, du kallar sitt förhör på polisen, va? Ja. Det behöver inte vara så dramatiskt. När man hämtar det, det är en annan historia, för då kan det vara lite mer okay. dramatiskt. Okej, okay. okej. Kallas förhör? Det är enkelt typ mm. förhör på en enklare försäljning. Men det kan vara fängelse i själva straffskolan. Och du tvingas komma till polisen till ett förhör på polisstationen. Mm. Så vet du inte vad fan det är frågan om. Va? Men du menar polisen bara kallar och talar inte om varför? Nej, inte... Det, inte detta. Och, Varför är och, det viktigt att de ska göra det egentligen? Ja, det är skälet att det, vi har en princip som heter Ingen man får fängslas eller beröva sin egendom utan någon form av rannsakan. Det är en princip som slogs fast i västerländsk lagstiftning 1215 av Johan i England, kung Johan i England tillsammans med adelsmännen. Ja. Och den principen har, gäller som allmän västerländsk princip. Ja. Det vet alla som läser historia och de som läser juridik borde veta det. Och så i Guantanamo så bröt amerikanerna mot detta. Men i USA gäller den här principen. Och i England gäller principen. Det är därför man lägger det i Guantanamo för att man, då kan man bryta mot alla principer. Men menar du att det, den här nya praxis som du menar finns, har den spritt sig då sedan ja, för, Guantanamo det, öppnade? Nej det vet jag ingenting om. För jag har alltså inte varit verksam, som jag, jag har under de senaste 20 åren inte varit verksam som jurist. Jag har känslor, som lärare istället. Va? Mm. Men jag var alltså verksam som, som jurist eh, fram till början på 80-talet. Och sen så har jag alltså gjort ett uppehåll och nu när jag blir pensionär så kommer jag tillbaka. Mm. Och då jag var, ett tag, var jag ett tag statsadvokat i Uppsala kommun. Eh, men, då mär, men i alla fall då märker du att denna praxis har förändrats. Och jo, nu jag, så... tycker jag, jag tycker mm. att jag, jag, när jag träffar folk som kommer att hjälpa som jag ska hjälpa, jag blir chockerad över att, att detta ja, hur kan man kalla folk utan att de får veta vad det är för något. Och sen får de alltså, Enkla saker. Ingen någon försvarsadvokat och så får man inte ringa hem. Och ringa hem, det får man ju göra i vilken amerikansk film som helst. Så kan man ju se att alla har rätt att ringa hem. I Sverige tillåter man inte det. Och, och, och det är flera sådana här små saker som har på något sätt halkat in i svensk praxis så svensk praxis är på visst sätt sämre än vad det går till i England och i USA. Alltså USA är mycket bra när det, utom det här med Magna Kattler i Guantanamo är inte bra men annars så. Ja. En sista fråga Ulf, alltså du menar praxis har ändrats men jag vill bara klargöra det är ingen lagstiftning som har ändrats i Sverige utan det är jag, inte, inte vad jag vet Alltså, jag, kan, jag har inte kollat upp det här men inte vad jag vet, men vad jag tycker är att det här får riksdagsmän och andra att ta tag i och måste man skaffa lag rättsgarantier måste finnas på de här punkterna man ska få ringa hem och man ska, man ska inte kallas till förhör utan att, man måste få veta vad tusan det är frågan om och det är alltså en berättsprincip från, från 1215 i England det är ju helt otroligt att och det är av den principen tycker jag, och det tycker många andra med mig, följer konsekvensen att ingen får kallas i förhör utan i förväg att underrättas vad det är frågan om. Okej, tackar dig där Ulf Lagerholm i Uppsala. Tack ja. för att du ringde Ring P1. Tack så mycket själv. Tack hej. så mycket, hej. Då ska vi lyssna till vad Lisa Anland har att säga om Försäkringskassan. Hej, jag vill kommentera ett inlägg i Ring P1 tisdagen den 24 februari. Det handlar om en kvinna som påstod att hon tyckte att det var bra att försäkringskassan började rensa upp i långtidssjukskrivningarna, som hon uttryckte sig. Hon redogjorde sedan för sin egen förträfflighet genom att berätta hur hon aldrig sjukskrivit sig trots en allvarlig vipplarsskada och hur hon med andra ord klarat sig själv utan att vara en belastning för samhället. Jag tycker att detta självtillräckliga inlägg är ett slag mot det mänskliga hos människan. Att vi har ett sjukförsäkringssystem i samhället är en oerhörd trygghet för samhällsmedborgaren. Men det är också en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Att det sedan är allt för många sjukskrivna är en annan sak. Det beror dock inte på att det är något fel på individerna eller att man skor sig på samhällets bekostnad. Nej, anledningen till att så många är sjukskrivna beror på att något är fel i samhället- det är stressen, prestationskraven och konkurrensen som gör människor sjuka. Jag heter Lisa Anland och bor i Gustafsberg. Och Lisas inlägg finns redan utlagt på vårt ringpet webbforum som du når genom att skriva in sr.ss-p1 och Där har du vårt stora livliga webbforum. Där ligger som sagt Lisas inlägg redan. Har kommit över 20 kommentarer. Det är bara att hoppa på och delta i debatten. Vi här i radion går vidare till stölet. Hallå där i stölet. Ja, hallå. Där har vi Jörgen torhard. Jo. Ja, du är välkommen till Ring P1. Ja. Ja, vad vill du prata om? Jag vill helt enkelt prata om flyktingbarnen. Flyktingbarnen som du har hört om här på morgonen? Ja. Ja, för höra. Och jag håller helt med diakonen i Svenska Kyrkanen. Du lyssnade på De... diakonen som sa ja. att alla skulle få stanna, tycker du ja. det också? ja. Men då kanske det kommer, kanske kommer tusentals, tiotusentals flyktingbarn just i Sverige. Ja, då måste det väl ha hänt. Vill jag ha råd? Vill ha råd med det? Ja. Det har, kommit en ja, det har kommit ett inlägg på vår e-post om du stannar kvar och lyssnar från Erik Axelsson i Sandviken. Han skriver så här. Det tror det finnas några hundra miljoner barn som har flyktingskäl och de som verkligen skulle behöva hjälp har inte pengar att betala de rika smugglarna. Vi måste alla följa våra lagar. Kriminaliteten bara sprider sig. Den sociala oron i vårt land ökar drastiskt. Gamla törs inte gå ut ens på ljusa dagen. Han menar att detta är problem som följer på att vi tar mot bland annat ensamkommande flyktingbarn. Jag gissar att du inte håller med honom. Nej. Men hur ska Sverige kunna ta hand om alla dessa barn som kommer traumatiserade och utan föräldrar och med stora problem? Ja, om vi först säger så blir det inte så många. Du tror inte det är så många? Så hamnar är. Nej. Av de 20 000 som kommer till Europa. Du tror inte det blir så många som kommer just till Sverige? Nej, det blir 1 000, men om, om, om just Sverige säger att alla får stanna här, tror du inte att de flesta söker sig just hit då? Nej, de flesta flyktingar söker sig till närområdet. De flesta flyktingar söker sig till närområdet, ja. Ja, det är okay. bara runt i världen. Ja, okej. Okay. Jörgen Thorhart i stället i norra Värmland ligger det. Tackar dig för att du ringde ring P1. Ja. Tack ska du ha, hej. Hej. hej. Eh, vi vandrar direkt vidare till Linköping och hägg. Ja, hallå. Ja. Hallå, god morgon och välkommen. God morgon. Kan vi höja lite grann? Vi ska se teknikern Tyra hon nickar och höjer säkert. Hör du mig bättre? Ja, jag tror jag. Ja, nu vill vi höra vad du har att säga, Börja. Förlåt? Nu vill vi höra vad du har att säga, Börja. Ja, jo, i förra veckan var det en man som ringde in och hade mycket kloka åsikter om hur bilbeskattningen skulle kunna ändras. Hur då får du berätta för oss som inte jo, hörde det? Han hade ett exempel. Det var väl hans egen, utifrån hans egna förutsättningar. Va? Han körde 500 mil om året och han betalade då en viss skatt för sin bil. Va? Mm. Sen har han en, en som kör 5000 mil om året men han betalar inte mera skatt. och Han tycker det här är förskräckligt orättvist. Och det tycker jag också. Hur borde det se ut då? Ja, det borde se ut så här naturligtvis att... Eh, vi ska, eh, Alltså den som kör 500 mil, för det första så eh, sliter den ju inte vägarna. Mer än en tiondel så mycket, va? Som den som kör 5000 ja. ja. Och för det andra så eh, är det ju inte bara slitage och vägar. Det handlar ju, det pratar så mycket om eh, våra utsläpp, va? Det här är väl ett alldeles utmärkt sätt att få ner det. Vi lägger alla kostnader i... I drivmedlet, va? Bilen ska inte kosta när den står still. Och då skulle vi få ner bilåkandet av avsevärt. För nu är det många som tänker så här. Ja, men han kostar ju om man står still, men är det lika bra att åka? Tror du att man tänker så? Ja, det tror jag många gör. Ja, men det är ju som du säger det är en jämn skatt ja, det beror ju på vikten på bilen om jag inte ja, har helt fel jag kommer med en grej till där Ja, för att Nu pratar jag ju också från mina egna förutsättningar för jag har mm. den minsta bil man kan tänka sig va mm. och den borde man istället ha betalt för att man åker med, men det är ju en annan historia Ja, det, det varje, kanske är lite att ta i ja. I varje fall så borde de vara skattebefriade för de sliter inte bilarna eller vägarna alls va Men din huvudpoäng är att, att ju större bil och ju mer eh, man kör varje år, desto högre skatt ja, borde man betala. Det betalar ju lite mer skatt om du har en större bil. Va? Mm. Men samtidigt så släpper du ut mycket mer avgaser. Va? Mm. Och det här är ett alldeles sätt att få ner det också. En slags skatt? Det är, väl, ska det är ja. väldigt orättvist det här att det ska vara på det viset. Alltså bilen ska inte ja, man kan inte lägga alla kostnader på bensinkostnaden det säger inte jag. Men, men stora delar besiktning och, och skatt och allt ska ligga i, i drivmedelskostnaden va då får vi den blir ju dyrare då bensin va, det är klart att det blir men samtidigt så kostar det ju då ingenting när vi inte kör va men det ligger ju redan en, en stor andel skatt på bensinen så kör man mer så, jo, betala, kör man mer så betalar man mer skatt ja men då, då borde det ju inte se ut som det gör i alla fall tycker inte jag men du tycker att själva fordonsskatten skulle också vara någon slags trappa där vad sa du? du tycker att själva fordonsskatten som vi betalar till vägverket, det skulle vara någon slags trappa där för hur mycket beroende på hur mycket man kör varje år. Ja, det tycker jag. Men du det där med du sa att vissa bilar borde nästan vara undantagna från skatt, men det är väl ändå trots att så att alla bilar sliter på vägarna, Och alla, alla var, bilar släpper var, ut avgaser. Det, det var kanske lite hårddraget, men men jag men, menar men, men, men, och sen är det ju de här stora bilarna det är ju de som sliter vägarna och de som släpper ut mycket avgaser så att den allra största grejen det kanske till och med är att, att få ner avgasutsläppen va. Mm. borde inte alla köra mindre istället? Ja, men det kommer de att göra då om vi får om vi lägger kostnaden i i drivmedlet. Okej. Ett så slag därifrån dig, Börje Häg i Lundköping. Eh, det skulle vara väldigt roligt att få igång en debatt på det här och att folk tänkte till lite. Alltså. Vi tittar och betalar för någonting som inte är rimligt många gånger. Men, vi hoppas men, att det är, är fler är det, som det, ringer. De kan inte eh, mörka oss på så mycket pengar då om de för det systemet. Men eh, det är väl en bra idé, va? Ja, vi säger tack till dig där, Börje, och hoppas att det är fler som ringer i detta ämne. Tack, Börje ja, Häg. Det vore jättefint om de gjorde det. Ja, vi hoppas gärna, på det. Gärna motsägelse. För, eller... Ja, du vill gärna motargument. Det tycker vi också. Bara det, bara det någonting. Nu säger jag tacka och hej till dig Börja. Tack så du ha. Hej då. Hej. Vi säger hej till Anders Bengtsson i Ed. Hallå där. Ja, hej. Välkommen Ring Pet. 1 Vad vill du? Ja. vill prata varg. Ja, eller ja, det, och sen hur folk resonerar när man debatterar vargens farlighet för människan. Hur tänker du då? Jo, för att när det kommer upp i debatten... Om vi ska ha varg och i så fall hur många av var och det där. Mm. Ja, det har ingen som har betödat av varg i Sverige på 200 år, säger någon. då. Ja. Och, där, och därmed så är vargen ofarlig för människan, för det har inte hänt på 200 år. Varför har inte någon människa i Sverige blivit angripet med varg på 200 år? Ja, vad tror du? Det har inte funnits varg i Sverige på 200 år. Det har inte funnits varg i Sverige på 200 år? Men visst inte, finns det är inte, inte mer. Hur ja, många som har funnits under den här mellanperioden på avslutet på av sista halvan på 1800-talet och fram till nu, det är ju lite, antingen så var det en eller tre av dem, ja. ja. det har en, varit så fullt. handfull för. kanske då som har överlevt, va? som har levt långt bort i ingenstans. Det är ingen har tomt av dem. Mm, Okej. Okay. Och, och då kan vi säga att då kan man ju med det som man säger säga att bilarna var mycket säkrare på 1800-talet för det var ingen människa som dog av bil och på Nej, för det fanns alltså inte sådana alls då. Mm. Nej. Och då okay. är det ju så att eh, en händelse i Russland och i Jörgen helt nyligen det, bland annat jag tror en tioårig park som var ute med sina kamrater och åkte Och, till och de, då kom det en eller flera vargar och angrip en av de här pojkarna och resten av barnen sprang och hämtade vuxna och de vuxna var... kunde jaga iväg den här vargen. Men pojken var så skadad så han avled. Mm. Och sen har det varit en vuxen man i Georgien tror jag som blev angripen och flera andra personer rusade i undsättning. Mm. Och varje angrepp, även dom men till slut så man han avled även av sina skador. Så jag bara liksom få upp det här för att det, ja, det är precis som att varje är ofadlig och det tror vi som har kapacitet att ta ali. Mm. Och, och blir det fel situation så. Kan det inträffa och det är samma typ av varg vi har här som vi har i Ryssland. Men jag måste fråga dig Anders, eh, du tar några exempel från Jorgen här och eh, kanske Ryssland också. Det finns mm. väl en, just väldigt många fler vargar där än vad det gör i Sverige? Ja, men vi har ju på att bygga upp en vargstam i Vi är väl uppe nu antar jag i första delmålet om 20 föryngringar i år. ja. Det är, är ju ett delmål. Men det låter ändå så väldigt många. Sen vet vi ju inte vad som blir slutmål. För det har ju inte riksdagen beslutat. Vem av vargen är svårjagad? Och svår att, att hålla i stammen i, på den nivå som vill ha. Mm. Får jag fråga dig Anders innan vi slutar. Du bor i Ed. Har mm. ni varje de trakterna? Ja. Har du sett någon? Har du träffat någon? Uh, nej. Jag har inte sett någon levande. Men uh, styrförsköt en som han grepp och han fick i fängelse grepp så den såg han när han låg död i polisbilen. Ja okej. Okay. Han är en av de som har dömts för, för uh, jakt då. Ja. ja. Det är ju en laddad fråga det här. Man brukar ju säga att ni som bor i trakterna, det finns varje har en helt annan inställning än vi som bor i storstäderna till exempel. Tror du att ja. det är? det så? Enkelt håller jag på att säga. Att vi, det beror på hur nära inpå man har vargen? Ja, jag tror det. Mm. Vad skulle du vilja Vad skulle du vilja se för åtgärd eller lag? Eller, um... För det första... Då vill jag inte ha frilevande var där folk lever och verkar. Inte ha frilevande var där folk lever och verkar, nej? Nej, och dyker en varg upp som rör sig runt hus och, och tamdjur och som går till angrepp då ska den kunna skjutas utan några som helst risk för repressanier för skytten. Okej, okay. tackar dig där, Anders Bengtsson i ED som pratade varje. Tack så mycket. ha. Tack. Hej. Eh, vi ska berätta att vi får lite mejl och vi får sms. Eh, någon Nämligen Claes Thulin i Linköping har skaldat här på morgonen på en av morgonens nyheter om avståndet mellan de politiska blocken som krymper. Claes Thulin skriver så här, oppositionen försökte vinna folkopinionens röst genom att skapa en egen trepartiallians. Nu skulle det i svensk politik bli balans men miljömuppar och sossar en ohelig allians. Månas Sahlin tappar många röst och behöver tröst. Så skallade han apropå eh, morgonens opinionssiffror. Per-Jonas Andersson i Bunkerflustrand är istället kritisk till eh, den andra sidan eh, av eh, blocken, nämligen den borgerliga och där speciellt Folkpartiet. Han skriver så här, jag är mycket kritisk till att Folkpartiet vill ha en ny folkomröstning om EMU om två år. Varför accepterar Folkpartiet inte det svenska folkets tydliga nej till EMU i folkomröstningen för några år sedan? Det finns ingenting som tyder på att vi Sverige, för det bättre ekonomiskt om vi går med i EMU. Spanien har den högsta arbetslösheten i Europa trots att de är med i EMU för att ta ett exempel från Per Jonas Andersson i Bunkerflustrand som vill få igång en EMU-debatt. Vi har många olika initiativ här i EMU. Varg, bilskatt Ja, det är bara att ringa 099 510 10 för att vara med i debatten. Och ni vet ju också att det där numret kan man ringa dygnet runt och om man hellre istället för att vara med i direktsändning vill prata in sitt inlägg i vår dator, i vår bandare, så kan man göra det. Och det är precis vad Julia Hellström i Åminge har gjort. TV visar nu ett program om andra världskriget. I förra veckan såg vi hur norska motståndsmän tillsammans med några engelsmän skidar över fjället för att förstöra en anläggning för tyskarna med tungt vatten. Den gången lyckades de med fara för eget liv och man kände stolthet och beundran. Palestina har varit ockuperat i över 40 år där nöden och desperationen är obeskrivlig. Varför kallas deras motståndsmän för terrorister? Varför gör vi inte allt för att stoppa ockupationen? Varför tillåter vi någon som helst form av samarbete med Israel? Inbegripet tennismatchen. Har vi rätt att glömma barnen i Gaza? Jag heter Julia Hellström och jag ringer ifrån Orminge. Och Julia Hellström ställde sina frågor där som du går bra att svara på i olika former. Alltså ring oss direkt nu på 099 510 10. Vi har en kvart kvar på programmet. Eller ring dygnet runt när som helst och tala in ett inlägg. Eller skriva ner på ring på 1 Och eh, skriv ner vad du tycker. Eller skicka ett kort och kärnfullt sms på... Då gör man så här, man skriver p1 och så gör man ett mellanslag och så skriver man sitt budskap och så skickar man alltihopa till 72250. Eller gå in på vår hemsida sr.se-p1-ringp1 och leta upp vårt webbforum, vårt debattforum på nätet. Det finns massor med vägar in och ut ur ringp1. Nu säger jag god morgon och välkommen till Britt-Marie Wahlberg i Märsta. Ja, hej, du. hej du. Annars heter jag Valby, men det var rätt. Då annan. säger vi det. Britt-Marie Valby ja. i Märsta och du vill prata kött. Ja, det, det som man har läst nu säger ju det här med att danskarna uppmanar att de ska äta svenskt kött. Därför att de har så mycket salmonella i sitt i sin fläskfilé, eller griskött överhuvudtaget. Då. I fläskkött överhuvudtaget, ja. ja. Mm. Och i Sverige säljer man ju väldigt mycket dansk fläskfilé, till exempel. Så sant. Ja, och den är bra mycket billigare än den svenska. Mm. Och då undrar man ju, ska man fortsätta sälja den där fläskfilén i Sverige, eller är det salmonella i den? Ja, vi har inte hört någon som har sagt emot det där eller att man har gjort undersökningar eller ja jag vet inte. What? Hur tänker du själv när du står där med en dansk och en svensk fläskfilé? Ja. Uh... <laughs> I butiken. Nej det är så här att min mamma har sagt så här vi ska inte köpa det som är utländskt. Inte kött i alla fall. Och det tycker jag nästan är så faktiskt för att eh, varför ska man frakta kött så långt? Jag tycker det det, det, det är onaturligt alltså att vi ska ta kött från Brasilien och varför ska det fraktas så långt för? Ja det frågar sig många ja. men, men trots de där långa frakterna och transporterna så blir det utländska köttet ju billigare och det är det som är skälet till att det ändå lönar sig att sälja det i Sverige. Egentligen borde det ju vara dyrare. Men nu är det inte det. Nej men det har ju åkt så pass långt. Ja. För att det, och då är det ju frågan om vad är det för kött man säljer från de här länderna. Är det, det sämsta eller är det det bästa? Eller, ja, för vi exporterar ju säkert också, för det finns ju handelsavtal som jag inte begriper mig så mycket på, men... Det finns säkert det, att man ska skicka dit och dit och man ska ta sig och så mycket och sådär. Mm. Den begränsade kunskap jag har om detta är ju i alla fall att svenska myndigheter gör åtminstone stickprovskontroller mm. av utländskt mm. kött. Och oh. Ibland kommer det ju sånt där larmat, ja. att oj nu hittade man en hel laddning från ja. något land ja, då. och då är det stopp. Och ja. Litar du inte riktigt där på svenska myndigheters förmåga att hålla efter det utländska köttet? Nej jag vet inte för nu, ja, nu är det ju inte så många dagar sedan det här var att de hade eh, sagt då det här i Danmark att man eh, köper hellre svenskt kött eh, och för att eh, det, vi har så mycket salmonella i vårat kött. Mm. Och, någonstans så måste man ju börja fundera på, ska vi äta kött? Men kan inte det också bero på att, tror du inte danskarna exporterar exportera sitt bästa kött? Det brukar ju ibland vara så att man exporterar den bästa varan och sen så, sen så blir den lite ja. senare kanske kvar i landet, vad det än handlar ja. om. Ja, alltså jag vet inte faktiskt. Alltså, men jag, kan ju, jag är själv köttätare mm. Men jag du undrar ett... om du ska fortsätta äta kött kanske? Ja, jag, det, det, jag känner en äckelkänsla ibland alltså. Jag får en äckelkänsla. Jag själv växte upp på gård där man har slaktat. Mm. Vi har slaktat grisar. De har slaktat andra djur också. Och, och man har ätit det. Och jag har sett alltså hela proceduren. Och vet att... Ja, och som barn så tänkte man väl kanske inte så mycket på att äta kött eller inte. Nej. Trots att du såg grisen stickas. Ja, det, det var för att det, det fanns något naturligt inne. För man levde ju så. Idag tycker jag att man ska ha... Alla slakterier ska vara glashus. Som man kan säga in? Ja, ja. Mm. Det, har de, det har de ju inte. Det är det ju inte. Nej, men det Nej. borde det vara för att då tror jag att många skulle inte äta. Men du, Britt-Marie, du, du har egentligen en linje som du håller dig till alltså eftersom du och din man anser att ni ska bara köpa svenskt kött. Ja, ja det var min mamma va? Hon anser ju att... Det, Nej, hon har det här också. Varför ska man förrakta vid hela jordklotet för mm. saker och ting? Alltså just kött va, när vi har. Men då ska jag säga också att, att bönder i Sverige, jag är inte bonde. Men jag kan hålla med i alla fall. För att de får, vet du hur mycket de får rakt av? Om man slaktar ett får mm. och lämnar in till slakteriet. De får 23 kronor kilot rakt av. Mm. Just nu Men fär, ja. vad kostar det då? Ja, lite det på mer. Det 300 Ja, det beror vi lite på vilken bit det är. Men, ja. men visst, det, det, där, det är klart att det finns många, många mellanhänder ja. som ska ha ja. sitt. Men i alla fall, Britt-Marie Wahlberg, ja. du ställer frågan här. Dansk eller svensk kött, vad ska man tro? Ja, nej, för att någonstans så måste man ju... Man, man måste ju fråga sig själv. Alltså, är det här riktigt då? När man läser att danskarna vill att de ska äta svensk kött. För att vi har inte salmonella. Men de har... Men då ska vi ju sluta sälja eller sluta köpa dansk kött vidare. Då måste det ju bli så. Mm, jag förstår. Ja. Okej, okay. jag säger tack till dig ja. Britt-Marie. Tack, tack för att du ringde mm. ring P1. Ja. Vi tar sista man i dagens sändning. Tror jag att det blir och det är Oskar Pettersson i Dingelvik. Hallå där. Ja, hallå. Hallå, var ligger Dingelvik måste jag fråga. Ja, ligger det ligger i Dalsland i närheten av Dalsånghed. Har ni börja där också? Vad sa du? Har ni varg där också? Ja, det talas väl om det, men jag har inte sett någon själv. Okej, okay. men du vill inte prata varg, du vill prata bilskatt för det? Ja, precis. Ja? Jag har blivit väldigt frustrerad på den här mannen som ringde in om bilskatten förut. Vad var det som Och... retade upp dig? Ja, det, det, är, det är så att de, de som har små bilar och, och kör lite och så, de, de verkar se ner på folk som behöver bilen och kanske har ett bilintresse och köper sig en lite större bil och så vidare. De, de tycker att alla ska sitta i en liten transit eller ett, ett trabant och, och skutta omkring, men det, det anser jag absolut inte jag. Vad har du för Vad har du för bil? Ja, jag har en Chevrolet Caprice bland annat och sen en amerikansk pickup också och det är klart att de drar väl en del man. Jag har ju behov av sådana bilar. Har, har du behov av de där jättestora? Ja, om man ska fakta grejer så måste man ju få med sig grejer, annars om man har en liten bil måste man ju köra fler gånger och det är väl inte så miljövänligt. Okej, okay. du jobbar med saker du behöver ha en, en bil som kan ta rejäla grejer. Han har jag även ett stort bilintresse. Ja, i ja också, det, är väl jag... lite det, det är väl lite det också, att Det finns ju ja. många som nöjes och kör stora bilar. Ja, precis, det gör jag också, bland annat. Ja, men det ska och man då, få det, fortsätta. Det kan ha fel i det för, det. för att man måste ju ta vara på livet och njuta av det. Men vad, vad, vad tänker du om all, hela den här klimatdebatten och alltihopa då? Ja framförallt så tycker jag att media blåser upp det fruktansvärt mycket och det är absolut inte så farligt som det låter utan oljan kommer allt räcka ett tag till och vi kommer kunna fortsätta att köra bil. Och utsläppen har ju minskat fruktansvärt mycket på nyare bilar, det, det har de ju och det är ju koldioxiden då som har kommit ner och det, det är ju bra att de nivåerna hålls nere. Ja, det... bränsleförbrukningen som har ett samband där. Om, om vi tar ett exempel till exempel så är en sån här Chevrolet Caprice, då Den har ju en stor 8-cylindrig motor och väger nästan två ton. Oj. Och så har vi en Volvo ja, 940 från samma år ungefär den drar ja, bara en deciliter eller två mindre per mil och den är hälften så liten och har en mycket mindre motor så att det är ju frågan för vilken bil som är ekonomisk och miljövänlig egentligen. Mm -hmm. Men du, du håller inte alls med om det här argumentet att de stora bilarna och de som kör mycket sliter mycket mer på vägarna och släpper ut mycket mer och då skulle man betala mer skatt för detta. De sliter på vägarna det är alla timmertransporter och långtradare som kör hit och dit överallt. Är det tungslut? när man gått och väl flyttat till järnvägen mycket mer ut Ja, men dubbdäck ändå. Vad sa du? Dubbdäck ändå? Ja, jag kör alltid på dubbdäck för det är en billig livförsäkring. Även på sommaren, håller på att säga. På nej. sommaren? Ja, nej du menar så alltid. Nej, du menar på vinterhalvåret. Ja, vinter så Men det sliter ju på vägarna, det är ju dokumenterat. Men ska vi ha, vad ska vi ha för vägstandard? Ska det inte satsas någonting på vägarna Det är klart att det måste ju det blir ju slitage som folk kör på vägarna Då måste det ju till pengar till att reparera vägarna Det är ju helt klart. Ja, och då kanske den som kör mer ska betala mer av den kakan? Ja men det gör vi ju redan. Jag, jag, pendlar ju, jag har ju fyra mil enkel väg till jobbet bland annat och, och, och kör den sträckan. Vad tror du inte jag får betala i, i drivmedel och så? Och han som kör 500 mil om året, han behöver ju inte betala någonting i princip. Mycket mindre i alla fall. Ja, precis. Och han sa ju att han hade så liten bil det bara gick att skaffa. Och det är klart att han har ju mycket lägre bilskatt än mig. En sån där Chevrolet Caprice, den kostar ju 3000 om året. Ja. Jag tror inte en Ford Fiesta kostar mer än 1000 lapp, så att det finns skillnad. Ja, Okej, okay. skillnaderna finns redan och eh, det behöver inte ändras ytterligare. Nej, det tackar jag inte. Vi tackar dig. Ja. ja, framförallt ska inte folk som har små bilar och så ser ner på folk som har lite större bilar. Det är ju inte, vissa behöver ju, det finns olika bilar för att det finns olika behov helt enkelt. Okej, okay. tacka Oskar Pettersson i Dingelvik för detta. Ja. Tack för att du ringde ring P1. Ja, adjö. Adjö, adjö. Allra sist på en minut tar vi in Åsa Bergqvist om vargen. Hallå Åsa. Ja, Sam. En minut tar du på dig för att höra, för eller emot? Jag blev lite upprörd med när han Anders ringde. Ja. Det är så här, det är inte alls så att alla i vargtet områden tycker illa om vargen utan det är främst jägarna. För att? Det handlar att... om att de konkurrerar ut deras mat som de jagar. De känner sig utkonkurrerade av vargen? Ja, det är det jag tror jag är nästan helt säker. Borde du själv... stora och starka karar ska vara rädd för vargen annars. Bor <laughs> du själv i vargtet område? Ja, jag kommer från vargtet områden Västerdalen. Har du träffat vargen Bar någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Jag var jättemycket ute i skogen. Jag var ute med min hund och jag har aldrig varit rädd för att få på någon varg. Du tror det handlar om konkurrens helt enkelt? Ja, absolut. Ja. Jag är helt säker. Okay. Om jag tittar på statistik mm. hur många det är som blir döda av i Ryssland och i Lettland och de här länderna. Det är ja. inte alls många fler som blir döda av hundar och älg till exempel. Okej, okay, poängen där från Åsa Bergqvist om vargen. Tackar mm. dig Åsa. Mm, tack. tack och hej. hej. Sista rösten ut blev det jag gör lite innan i Ring P1 idag. Vi är naturligtvis tillbaka imorgon och i väntan på detta att vi ska köra igång imorgon bitti. Då kan du ringa, du vet vad, 099 510 10 Ring P1. Tendens månda. Jag tror att jag gör så här att jag tar liksom sats i ett minne. Och sen så flyger jag vidare ut i luften. Möt författaren Beate Grimsrud. Och varje gång du minns så skapar du en ny måling. Och varje gång du minns så skapar du dig själv om och om igen. Tendens 1103 i P1.